bago printzipio ez daukagu DBH-rik, e, orain dela urte batzuk esan ziguten azkena lortuko genula gure DBH-ko zentro propioa elatzeta. Orain ez, eta gu hortan geundean horretan geundean azkenan gure zentro izango genula bitartean, ba beste zentro batera joaten dira gura horrak tokialaiera. Eta hortan geunde maila orainbat baten esan di gutu, ez bakarrik ez dugula gure zentro propio propiorik izango, ez baitago dirurik horretarako, baizik eta beharren orain arte jungaren zentrora tokialaiera DB gure eredu berdineko, de eredukoa, jungo beste zentro batera irubide hidubi, Bereduko zentro batera, bueno, eta beredu da ofizialki, baina errealitatean e, badirudi ez dela ez da beredua. Beredun bajua, oso maia bagoa dagolako zentro horretan. Gu ez, ez gaude bat ere eta zentro horrek ez dauka, zentro horren eskuntza proiektuak ez dakas erikuseri gure proiektuarekin. Eta ez eredua, oza ikusten dugu gure eskubideak eskola bezala, ez gu ikaskomunitate bat gara, gure eskolan e, gurasoak parte handi hartzen dute hortan oitu gaituzte gainera, eta hortan geunden oso arro, eta horrein badiru di, holako momentu garrantzitsu batean gure aurren etorkizuna joko bandagoenean, orain gure iritzak ez daukala inongo garrantzirik. Eta, bueno, hortan, bos, ez gaudea doz, ez gaudea doz, eta hiritzen zaigu oso oso garrantzitsua dela, e, aur, e, aurren adina debatxe dela oso etapa garrantzitsu aurrentzat zat, amabi, amabi urtetatik amasi urte arte, oso adin kritikoa da, horre kanpoko eraginak handia dauka, e, horre Berez eh, adin zaila da, adolescentzia adin zaila da eta gainera kanpotik eh, kanpotikagoa ba, zailtasunak bali badituzte, poz bueno bai elkartzen direlako giro txarra daukan eh zentro bate giro txarra zentsu bueno, bueno, ba, denak dakite hartatzen dela da inork ez duela esan nai, baina denak dakite irubide zentroak Arasondiak ditula. Ez bakarrik immigranten porcentaja oso altua delako. Batzuk diote ba berrogeia, hasta ke oficialki, baina berez delako zentro bat, ba, bueno, ba eh, Haurrak alde batetik etorkinak direnean, e, jendea ez da nahiko biztanlego lego esaten dena ez, etortzen dira, baina gero alde egiten dute, oza, ez, gero gurasoak ere ez dute parte handi hartzen eskolan, e, ar, arazo ondia daude bai... E, Eh, bueno, araso sozialak dituzte asko, er, er asko da daura errepikatzen dute, beraz, ikusten dugu maila akademikoak ere gora urren maila akademikoa e, ere ez bakarrik, alde batetik eredua, hizkuntza eredua oso garrantz baina baita ere maila akademikoa jetzeko dela, osea eragina izango dela sentzu guztietan. E, aipatu hiru e, izango dela, e, bigarren hezkuntzako b eredua duen hezkuntza eskuntz, bakarra Irunenen Horretara yeah. ba, inposatzen dizuet, elatzetan, eh, horrek aipatu, ba, irureunda laro gehi bat aurrengan eraginia izango duela. Hori da, hori da, irubide da, irubideen egun aurra daudela, oza, sea, matrikulazio bahu da, da, kan zentroa berez, eh, bueno, ba, jendeak ez du irubidera junai, zerbait izango da. Eta guk ez dugunai hori gure semea alabentzat, gure guk e, izen amagenuenean gure elatzeta ikastetxean gure izan ze guten horre genuela, ibilbide ba, bat, e, gure jaginduzte guten, ba, bueno, ba, e, dere duan bukatuko zutela gure aurra eskuntz proiektu batekin eta gu horregatik ematrikulatu genitu. Guk hau jakin izan bagenu, ba, gura zo so asko diote ba, ez, ez genutuela elatzetan apuntatuko, o sea, sentitzen gara erabaten gainetuta. Eta gainera gauzak egin dituztela gure asa, atzetik egin dituztela prozeso ez, ez, ez da gardena, gardena izan, oso illuuna izan da eta, azgaudea doz, azgaudea doz, eta zailgu, ba, ez gaudeados, ez daude ados eta irnintzen zaigu bat horrela gauzak ez dira horrela egiten. Oosa gauzak argita, egin be dira eta guk eskatzen duguna da prozeso gelditzea eta irekitzea berriro, prozeso zerotik erotik haste irekitzea eta gurasoen irittze gurasun kom irittze gura kondutan hartzea, eta berriro irekitzea eta dena hottzen entzutea, hori da guk eskatzen daguna. Aldaketa sakonak dira, aipatu dut bi urteko prozesua dela, e, gogo eta hori, baina gaur hemen berritzea egunen, irunen... Egin Prenzipio, egiten ari direna da, sinatzen ari dira, e, bueno, e, zuzendari guztien adostasuna, eta hor, suposatzen da, hasiko direla orain lanean, hiru e, urte hauetan lanean hasiko direla, eta bi mila ama bostean, martxan aziko dela e, pos, prozesu guztia 2015eko ikasturtean beraz indarrean jarreko litzake hau. Horrek bai, eragin izango du arkita garbi helatzeta ikastetzeko matrikulazioan beraz. Ee, 3. mailan dauden gure aurrak, hoiek izango dira lehenengo, ba, bueno, lehenengo txanda edo hiru dira printzipioz joko direna. Hoiek izango dira gure aurrak batetan joko dira, berdu batetik iritsiko dira bere du batera eta ezta gizu aurkituko duten zeta, ori, ba, eta hori, ba eskuntz proiekt ez dauka serikusirik eta eztaitegu Ezta hori bat nahi deguna eta iruditzen zaiguk gauzake zirela ondo egin eta oraintik badago da denbora gainera aldatzeko eta aldatu daitekela, eta guztien onerako izan daitekela. E, azken puntu bat egingo dugu, elatze eta ikastetxea ezaguna da ba, parte hartzea bultatzen duelako, aipatu duzu gurasoek ba, parte hartzea hundia dut, ikastetxe ikastetxearen egunerokoan, e, bertan egiten zenituzten gurasoek e, bilera orain arte hori ere badirudi e, aldatzen ari dela. Korain arte, ba, e, zuzen daritza e, gurekin zegoen daritza, eta irakasle asko gurekin zeuden, Badiru, gertatzen dela da beia e, goitik eusko geia badirudi ezbazpenaia ezbazpen bat egindute definitiboa dela badirudi eta e, hortik aurrera bueno jaso, e, eta sustentaritza jaso duela bisua badirudia bisuari <laughs> hori izan dela ez dakigu idatzi zerbait dagoen eta bueno, ba, pixka bat toke da atentzioen edo egin omen diote ba, bueno, ba beraiek administrazioan lan egiten dutela funtzionarioak direla eta ja ezin dutela ba, bueno, ba, hau finkoa dela eta ezin dutela, ez daukatela aukerarik, ja honetan jarraitzeko. Beraz bu, abono, azkenean, gurasoak bakarrik alditu gara, hasik gara funtzionatzen gurasoen asamblea da esela. Kusiko dugu, hemendik aurrera orain arte, biltzen ginen eskolan, eta bueno, bada, eskolako horretu nagusia, biltzen ginen, orainer kusiko dugu aurrera horre azkertatzen duen, ez dakite, azkenean, e, e, e, e, e, e, nola... Ez da, iruditzen zaigu, da, gaur egun, horrela e, ibilibar izatea, e, ez da oso demokratikoa, ez da, iruditzen zaigu ez dela gure eskubide guztiak esanpatuta eh, sentitzen dugu, e, Horren aurrean gaur emendek gareta ratzut zarete, berritzegunearen parean aipaputako butako bilera, abostasune itzenpedura hori dela eta ez dakite emendik aurrera ere, bestelako neurriak hartzeko prestagueten, edo? Piskabat e, ba, egingo dugu bestakite ikusiko dugu eta erabakiko dugu. E, en prinzipioz, asterodaukago asamlada bat, e, aste hartetan esaten dugu asamlada eta ikusiko dugu. E, batzutan zerbait e, urgente edo aldaketanen bat ba, konvokatzen di Ez taitekoziko dugu printzipioz bilera ditugu politikoekin ere, eh, e, ditugu eta izango ditugu eta sindikatuekin eta hor bueno, jarraituko dugu lanean jotak eta bueno eta aldiketa ate guztien jotzen eta bueno, ba, aukera guztiak agortu arte noski. Azken finean jokoan dagoena da gure semehala benetorkizuna. Ongi da. Horrenkin geratzen gara, milesker, esker. Eh? Aztertean. Eskerik asko. Zuria.